Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Wa Ba'dahu Tukiwa tukiendelea na darasa zetu za tafsiri ya Quran tukufu tuko pamoja na aya 60 ya suratul An'am ambayo inasema aya hiyo وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم مَا جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ايها الناس وَهُوَ هو الذي يتوفاكم بالليل نياي من عز مungu ana kufishiene wakati wa usiku milala kifo kidogo baada ambapo mnalala roho zenu zinatoka Zikenda zikatembea katika sehemu mbalimbali za dunia wengine huko ngereza wengine ufika maka wengine ufike maporini roho zinatembea wa yaalam ma jarahatum bin nahar huyo ndiye anayejua yale mnayochuma wakati wa mchana thumma yahbatukum fi kayashu kuamschene wakati wa mchana liyukuba hukba ajalun ili pamalizwe, pamalizwa aw patimizwa ule umuda wa umri uliopangwa thumma ilayhi marji'ukum baada ya kumaliza muda wenu huo kwa munyezimu ndio marejeo yenu thumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun kayash munyezimu wana korejesheni katika uwanja wa hukumu ambapo atakuelezeni na kukulipeni bima kuntum tamalun malipo yanolingana na vitendo vyenu mlivyofanya wa huwa alqahiru fawqa ibadihi haya hii 61 nasema mwenyezi Mungu huwa alqahiru ka ibadihi ndiye mwenye uwezo mwenye ushindi juu ya waja wake wa ursilu anapeleka kwenu malaika wenye kukuhifadhini malaikatum billail wa malaikatum binnahar kama alifaidzamtum susada hata itha jaa ahadakumul mawtu mpaka anapofikiwa mmoja wenu na muda wake wa kifo tawaffatuhum malaika humfisha malaika wa kifo turusuluna wajumbe wetu tunawatuma kusikuwa roho tawaffatuhum fisha mjayo aliyokimaliza muda kumfisha rusuluna wajumbe wetu wa hum la yufarritun wa hak yuqim fakka thumarudu ila allahi mawluhum alhaqqi kisha jumbe wote wanarejeshwa kwa Mwenyezi bwana wao wa kweli ala lahu alhukm zindukaneni kwamba uwamuzi wote ni wake kwa wa wa huwa asrahu alhasibin na ni mwepesi kuliko wote kujua hisabu timu wa sabe kuliko wote wanojua hisaba kul wahambie muhammed man yunjiki min dhurumatil bar wal bahri nani anakuokoeni kutokana na kiza cha mchikavu na baharini tadua ambaye mnamuomba tadarua wa khufya kunyenyekevu na kwa uoga mkamwambie mwenyezi Mungu la in anjana min hadhi naka ya nadhiri yeku Mwenyezi watatuokoa kutokana na janga hili lile kuchatukumba hapa lanakuona na mna shukuri tutakuwa sisi ni katika wajawani kumshukuru. Qulillahu yunajjikum. Mwambie Mwenyezi ndiye mwenye uwezo wa kukuokoeni nyinyi, ndiye atakayekuokoeni Mwenyezi Mungu. kutokana na majanga hayo yaliyofika. Wa min kulli kutoka na kutokana kila janga sio hayo tu lakini nyinyi trasorozeni mnatatizo yenu antum mtushirikuni nyenye mnimshirikishe Mwenyezi Mwenyezi Mungu ndiye aliyokupea ni mtihani ndiye aliyekuokoa katika mtihani ndiye anekuruza kwani ndiye anakupenda salama lakini anapokupenda salama na hifadhi na uokoofu na salama na neema na rehma, hamukumbuki yeye mnamshirikisha Mwenyezi mnamshirikisha na viumbe wake viumbe ambao hawana uwezo wowote kwa ukusaidie nyinyi ukusaidieni nyinyi kwa kuondosha madhara yote wala kumtoa manufaa yote qul anbi huwa alqadir ala an yeb'ath alaykum adhaaba min fawqikum aw min tahti arjulikum au yalbisakum shay'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ne mwenyezi mungu ndiye mwenye uwezo wa kutuma kwenu adhabu ikitoka juu yenu au chini ya miguu yenu Awali misa au kumjia algo na vikundi vipotofu vikundi vyovu wayudhika ba'dakum ba'sa ba'd akakuanjesheni baadhi yenu matatizo mateso ya wengine unguru kaif nusarrifu alaya angalia muhamadi namna tunavyozitanganua aya la'allahum yabqahuna ili wapate kufahama wakadzaba biqawmuka lakini mwelezo anambia mtume Muhammad saw wa sallam Wameukadhibisha ukweli huo jamaa zako wa huwa alhaqu na kuwa ni ukweli huo ndio ukweli kulu la lastu alaikum biwakil mimi sijapeleka kwako kwa, kwa msalat msala, msala, niliwakilishwa liwakilishao kufanyeni nyinyi lazima muongoke sio ndio nilekea mimi likul nabaa mustaqarr wa sawfa ta'lam kila khabari ina mahala pake, ina toho yake kila habari ina matuo yake na nyenye mtajua tu lipi ndabikosa Lipi khariyen ndo luacha na lipi sa baele ndo lipa unatajua wa ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina katika ayahia 68 na nasemwezi nguo wa aita ra'aita alladhina yakhuduna mutakapo watu ambao wanafanya mchezo fi ayatina katika yazetu fa'aridh anhum ondokana na nao ondoka kabisa usiwepo njiani yao hata yakulu fi hadithin ghairi mpaka atakapoingia katika mazungumzo mengine wa ima amma yunsiyanakama kusahalisha shaitan fala takuud ba'da adh-dhikra wa siandilayka ka ba'da yakukumbuka ma al-qaumi adh-dhalimin pamoja na watu wapotofu madhalimin zao na zao. Na zao. Wamaa alal ladhin yattaquna min hisabihim min shay'in lakini tukikwambia hivi usijikaoogopa mzee anawaambia mtu mwingine hayatakua juu ya wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu makosa ya wale walio maasi ni hata chembe lakini zikura lakini hii kwambiwa msikae pamoja nao ni maonyo tu laalham ili na wao pengine watang'oka au muogope Mwenyezi Mungu wa dharalladhina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa yaj'alun bali walaw ni mchezo na upuuzi الدunia, haywa wa hayatu hayatud dunya wa kaddaw hayulmuwangu wa dhakkir kwa wa unhir qur'ani atub salan nafsi ilisiji nafsi bima kasabati kwa makosa yake ile ya chuma Ikawa laisa laha min dunillahi waliy wala shafii' hayina mwingine asiyekuwa mwenyezi wa kuwa hifadhi wao wala kuwaombea wa na kama itajaribu kutaka kujigomboa nafsi hiyo kula adili kwa kila mali ambayo anao na kwa kila uwezo aliokuwa nao akataka kujigomboa la yu'khadhu yu minha Haitokubaliwa fidia yake ulaika alladhina absalu watu hao ndi waliokata tamaa bima kutokana na machuma mabaya waloyachuma lahum sharabun min hamimi wa adhabun alimu bima kanu yakfurun wa tuhawashu na kinywaji cha maji moto makali kama asid wa adhabun alim na adhabun hayhuma bima ya kutokana na mabaya kufanya ya kufru. kutokana na kufru ambazo wazokuwa wakizifanya Ayah na moja ni sabu Mwenyezi Mungu. Muhammad Anad'u min duni Allahi ya la wala ya dhuruna, yaduruna. Ivinyinyi tunataka sisi tumuabudu ambaye si Mwenyezi Mungu ambaye hatupatii manufaa yoyote wala atudhuru, hawezi kutondoshia madhara yoyote. Tumuabudu yeye sisi. wanuradu ala qabilati rajishu kinyinyeme tulikotoka baada idha hadana Allah baada ya kuwa Mwenyezi Mungu ametuongoa. Turudi sisi kimuñume watu ishawatuhu shayatin Tuwe mfano mmoja na yule ambaye amepumbazwa na mashaitani fil ard katarna akabaki yeye haiirana mwenye kuemewa lahu ashabu haliakuwa nao rafiki zake yadau nahu ila luhuda mwenye uongozo ukamwambia itina itina itina tufate sisi tufate sisi tufate sisi wanamwambia jamaa zake lakini yeye hasikii haoni kwalwan bi annahu lillahi wal huda haqiqa wa ngofu wa munyenzingu ndio uongofu wa amr na nasisi kama waislamu tumeambishwa linuslima lirabbi alalami tujisalimishi katika tayy mawala wote wana aqimu salata wa taku tumeambishwa kwamba dumisheni sala tano wana salata dumisheni sala tano wa taku wogope munyenzingu wa huwa alladhi ilayhi tusharun yaa mwenyezi Mungu huyo ndiye ambaye peke yake kwake mtakusanywa kwa ajili ya kuchekiwa imani zenu na amali zenu na kulipwa malipo mnostahiki wa huwa alladhi khalaqa samawati wal ard bil -harki. huyo ndiye aliumba mbingu na ardhi kwa ukweli walahul hukmulku nani wake peke yake ufalme wa kweli yoma yamfaku fi sū na tazehidi hayo siku itakayopulizwa parapanda Alimul ghaibi washahada Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa dhahiri na batil mjuzi wa siri na dhahir wao huwa alhakimul na Mwenyezi huyo ndiye pekee yake muamuzi wa haki alkhabir mjuzi wa kila mjana anachostahiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake hapo kuna kisa cha Ibrahim na baba yake. Nabi Ibrahim alipata mtihani kwa kuzalika katika kikundi cha makafiri ambacho kilishikilia kuabudu masanamu Kwa hivyo akawa pambana nao kwa hoja na hikima lakini bila mafanikio pale manzoni. Dio apa Mzingu anammsimulia mtumi wake anambia wa ith qala Ibrahim Kumbuka Muhammad pale Ibrahim aliposema li abihi kumwambia baba yake Azara atatachidhu asnamaa aliya o oh, babawe ipi kweli wewe unafanya masanamu ndio mingu inni araka wakaumaka fi dalalin bain kwa ibada yenu hiyo mimi nakuona wewe baba na wafuasi wako na kushirikiana pamoja mko katika upotevu wa dhahiri Mizingo inamwambia mtu wake kadhalika kanuri Ibrahim Kwa mifano hiyo tulimwonyesha Ibrahim malakuta samawati wal abd mirki utawala ufalme wa mbinguni na ardhi Tulimuonyesha. wal yakuna minal mu'minin ile katika wamini wa wale Falamma janna alayhi al basi bas juu yake usiku raa akaukabana aliona nyota zikinara kala katika jitihada kutafuta akasema hadha rabi hizo nyota izi ndiyo ndio wangu mtaziangalia falma afala alipoziona nyota zimetua zimezama kala akasema la uhibu afili sina haja ya waungu ambao wana kipindi wanatoaweka falma ra alipouona Ibrahim mwezi unangara Kala akasema hadha rabbi pengine huyu ndiye mungu wangu Falama afla ulipozama mwezi Kala akasema la illam hadini rabbi kama hatoniongoa mimi muda wangu la akuna min alqawmi dalli nitakuwa na mimi ni miongoni mwa watu waliopotea Falamma ra'al shamsa bazighatan na alipoona Ibrahim jua linachomoza qala akasema, hadha rabbi huyu ndiye mungu wangu hadha akbaru, kwani huyu ndiye mkubwa kuliko wote ndio wana mwanzo falamma afalat na mpaka fifik jua kutua kala akasema, ya qaumi yenye jamaa zangu ni inni bari um mimma tushrikuun mimi nimebariana na wale waungu na mshirikisha Mwenyezi Mungu nyinyi. Inni wajahatu wajihia lladhi fatara as-samawati Mimi nimeelekeza dhati yangu kwa Mola aliyeumba mbingu na ardhi, hanifan halikumili kwenye ibada hiyo. Wa ma ana minal mushrikiin. Na mimi sipo tayari kabisa kuwa katika washirikina. Watu wanaaabudu waungu wanaotoweka. Wa hajahu wa kamjengea ho ya jamaa zake Ibrahim kala akasema atuhajjuni filah ibnini mna nihoji mimi kuhusu Mwenyezi wakadahadani hali huyo, ya kuwa Mwenyezi Mungu huyo ndiye aliyeniongoa mimi haya potelee mbali wala akhafu ma tushrikoni mimi siogope chumbe tumshirikishe naye illa an yasha arbi shay'a wani halitonifika mimi lolote isipokuwa linifike Mwenyezi arabi kula wasi'rabi kulishi'iina amenea Mwenyezi Mungu kulijua kila jambo kwa elimu yake afala tatadhkarun ninyi mkumbuki Wakaifa akhafu ma asharaktum na itakuwaje aje mniogope ushiriki na wenu wala takhafuna annakum asharaktum billah na wala ninyi hamogope kwamba mmemshirikisha Mwenyezi wala takhafuna yenye mwogopi annakum ashraktum billahi ma la yumanzil sultana hamuogopi kwamba nyinyi mmshirikisha Mwenyezi na kitu ambacho hajatalemsha mizingu kwa kitu hicho dalili yoyote ya kuthibitisha kwamba kwa kuabudiwa kwa fa ayul fariqaini ahaku bila amni nikundi katika letu na lenu lenye haki ya amani in kuntum ikiwa nyinyi ni nyo nyoamini ikwa nyinyi ni mnajua ikonyo elimu ya kweli mnajua ni nyinyi au ni sisi wenye kuongoka wenye kupata amani kumbele ya Mwenyezi lakini Mwenyezi wanasema anasema alladhina amanu wale walioamini Na ikawa hawa hawakuchanganyisha imani zao na shirki ulaika lahumul amn wa hum mutadun hao ndio wenye amani na wao dio rongo watilka hujjatuna zingo nasema hizo basi ni hoja zetu atainaha ibrahim tulimpa ibrahim ala qaumhi azifanye kazi kwa jama jamaa zake ili tumtukuze daraja yake narfa'u darajati min nasha' tunamnyanyua daraja tunletaka kumnyanyua in rabbaka hakimul alim hakika mulawa wako ni mwenye hikma na nyuzi. Waawabunahu lahu Ishaqa wa yakub. Tulimpa Ibrahim kizazi mtoto Isaka na Yakob Kullan wadaina na wote tuliongoa. Wanuhan vile vile tukamfanya mtume Nuh kwa naye mtume hadaina tu Nuh kabla ya Ibrahim. Wa min na katika kizazi chake Ibrahim Dawud, wa Sulaiman wa Ayub ni Daud Sulaiman wa Ayub Wa Yusuf wa Musa wa Harun Hawa ni katika kizazi chake Ibrahim wakadhalika na jizil musinin na kwa mfano huo Ndivyo tunavyowalipa mazuri Waliotenda mema Wa Zakaria pia katika kizazi chake Ibrahim Zakaria na Ayubu Wa haya Wa Isa Wa Elias ya haya laysa ladith kullun min as-salihin watahaw ni miongoni mwa watu wema wa ismaeel wa yasa wa yunus wa Luta, Ismail nae yasa nae yunus lutu binharan wa kullan fadhlan na wote hao kama ni mitume tumewafadhilisha Kula mmoja tumempa fadila ala alalamin yuabi umbi wengine wa kaida watume, tumi wana fadila na tukufu na dhurriyatihim na miongoni mama baba zao na vizazi vyao na isiwanihim na ndugu zao tuliwatukuza Mwenyezi Mungu anasema hao wote watu, tuliwatukuza wajitabainao na tukawachagua wahadainahum ila sirati almustaqim na tukawaongoza kwenye njia iliyo nyooka Dhālika huo ndio uongofu wa Mwenyezi Mungu ya hadi humuongoza mniyasha kumuongoza Mwenyezi kwa uongozi huo anemtaka Walau ashiraku na kama watu hao wangekuwa ni watu wa kawaida wakafanya shirki la habitu anhuma kanu ya amalu zingali poromo mbali zile amali zote zote njema walizozifanya zisikoseje jojoj Ulaika alladhina ataynahumul kitaba muzima sama hao ndiyo watu ambao tumewapa vitabu wal na uongozi wa na utume. fa in yakfur biha haula sasa ikiwa watakufuria aya hizo ikiwa watakufuria vitabu hivyo ikiwa watakufuria dini hiyo haula hawa watu wa maka basi mbali mbele hatudhurushi kitu faqad wakanna biha qauman tumeshawad wakilisha kwa dini hiyo, hiyo na vitabu hao, so hivyo so na miujiza hiyo tumekushawaki na kwa wakilisha qauman watu ambao laisu biha bikafirin wa haw kama wao hawatakufuria hawatakufuria haya za zingu hawatakufuria mitume wa Mwenyezi Mungu dalili zote za Mwenyezi ulaika alladhina hada Allah hao walio hao dio watu ambao amewaongoa mwenyezingu Mungu fabi hudahu muktadi kungofu wao ufuwate. hao waambiwa mtumi Muhammad s.a.w kwamba watu wote lokisha hapo wote Ndiyo ambao Mwenyezi walikusha alikushawaongoa basi uongofu wao fuate qul waambie Muhammad la as'alukum alayhi ajra mimi sikutakini nyu ya kazi hii ninayoifanya ujira wenu sitaki mnilipe inn huwa illa dhikra lil haikuwa hii kazi nimefanya mimi isipokuwa onyo makumbusho kuwakumbusha watu wapenzi wa Mwenyezi katika viumbe wake dhikra lil ni makumbusho na maonyo miongozo kwa viumbe wake Mwenyezi wote ili waongoke au Wa wama qadaru llaha haqa qadri Mwenyezi anasema Makafiri hawakumpa Mwenyezi Mungu heshima anastahiki. Izqalu ma anzala Allahu ala basharin min shay'. Pale waliposema kwamba hajataremsha Mwenyezi Mungu kitu chochote. Kulu niwaambie, man anzala al kitaba alladhi jaa bihi Musa. Nimnasema hivi, ni nani alileta kitabu alichokuja nacho Musa Taurati, nuran kitabu ambacho ni linangaza Ni hudan limuongozo nasi kwa watu wote. Ninyi to tajalunahu karatisah mnkifanya kitabu hicho eh, kama vi complex karatisavi vifungobi fungobi vi vi, mtato mnavotaka tumununaha mnadhihirisha mnavotaka watufuna kathira muna, mkaficha mengi yaliyo na maana waulimtu ma lam taalamu kuwa yakuwa nyinyi mmeshajulishwa mshafundishwa mengi ambayo mkuu mkiyajua. antum hakuwa mkijua nyinyi wala aba abaukum wala mabazenu qul wa'mbi muhammad allah mwenyezi mungu ndiye nitakayemabudu mimi allah mwenyezi mungu ndiye nitakayemfuata ndiye allah mwenyezi mungu ndiye ndiemtegemea mimi ukisha kusema hivyo thumma dharuhum fi khawdihim yal'abun kisha wachi mbali katika upuuzi wao Wafanya wakicheza wa wa wa wa wa wa wa wa wa hadha kitabun lahi ni kitabu anzalnahu mubaraku. tumaktilimsha kwako Muhammad kikiwa na khairi nyingi Musadiku alladhi baina yadayhi kitabu kinacho nguvu vitabu vingine vilivyotangulia kabla yake Walitundhira umma lkura. ili wako watu wanaishi katika mama wa miji maka. wa man haulaha na watu wengine pembezoni waladhina yu'minuna bila akhirah na wale wale muamini Mwenyezi Mungu na kaiamini siku ya mwisho yu'minuna bihi wanawekiamini vyema kitabu hicho wa ala salatihim yuhafizun na wao zao wanajilazimisha salzawana wanazitunza, wanaposali katika zao nasoma kitabu hichi wanazingatia wanakariri wanajikumbusha wa man adlamu mimman mimani yftara ala allahi kadhiba ni nani aliyedhalimu mnono nafsi yake kumshinda yule aliyezua kumzulia Mwenyezi wongo au kala uhi ilaya awakajigamba au kajigamba kwa kusema mimi kitabu kutoka mbinguni ilayhi na hali ya kwa haja tamshi chochote shayun chochote wala miuha hali ya kwa haja tamshi chochote wamun qala saumzir mithla ma Allah nani mwenye kudhulumu mnono nafsi yake kumshinda yule aliyesema wakujigamba kwamba na, na mimi nitaweza kuteremsha kitabu kama alicho teremsha Mwenyezi Mungu walauta izi walimuna fi thamarati almaut kama utawaona na muhamad madhalim wakati wakiwa katika sakarat mauti walmalaika tabasitu aidiihim wakati malaika wanawagonga wananyoosha mikono yao kuagonga bichwani mibuni wanagonga marungu ya moto wa kiwaambie akhrijoo hizo roho zenu zinu alyawma na adhabul hul leo ndiyo siku mtakaolepwa ninyi adhabu inawadhalilisha bima kuntum taamalu na ala kufuatana kufuatana uongo mlio kwa mnamsamea mwenyezi Mungu uongo ambao ghaira alhaqa si kweli kabisa wa kuntum an ayatihi tastakbirun na kutokana na yale kwa, kwa ninyi ka azaka mwenyezingu Mungu mkijifanya wakubwa mkazikataa wala kadijitumuna kisha mwenyezingu Mungu atawasimanga awaambia kwa hakika furada poke poke kama halikana kumwawala mkazaliwa na mama zetu Maryam wala ma khalaq zile nguo majuba vilemba makanzu, makoti. Maji baacha waraafohukum nyuma mikongo yenu wamanara maakum shufaa na hatakuwa nini na waombezo wa wote wale wa viombezo mlikomkidai alladhina zamtu ambapo mlijigamba kwamba wataombe mbona hawa wako wapi mlijigamba kusema kwamba annahu fikum shurakaa kwamba wao kwenu ndio waombeze wako wapi mbona tukuoni nao lakatakatta bainakum umekatika uhusiano wenu wa dalla an kum ma kuntum tas'un ambari kile ambacho nilikwanya mkiidai inna allaha haliqul hasbi wallahu munyeezingu anabainisha dalili za uzo wake kwamba yeye ndiye anayopasua mbegu tembe tembe Punga, ya mtama mpunga ngano wallahu na mbegu ya mtende yukuriju rijulahaya minal mayt anayot munyeezingu Hilmu na uwezo, na fadhila na isani, ya kukitoa kilicho hai kutokana na kifo wa mukrijul mayt min na nakukitoa kifo kutokana kilicho hai thalikumullah huyo ndiye mwenye zungu fa anna tuwafukuna mbona nyinyi mnapotoshwa na mkakubali kupotoka faliqul isbahi mwenye ndiye mpaswaji wa mbegu mpaswaji wa asubuhi ikatoka mchana Wajaala ja'ala sakana layla sakana na wa usiku wa mchana kwa kiza cha usiku akafanya usiku ni kitulizo wakati wa kitulizo wa shamsa wal qamara pia akafanya jua na mwezi ni chombo na dalili ya kuweza kujua hisabu za siku na, na miezi na, si, na miaka zaelika taqdiru al-aziz al-alim hiyo yote ni mipango yake Mwenyezi Mungu mwenye nguvu za kushinda na mwenye ujuzi. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati barri walbahari. bahri Ni yeye Mwenyezi Mungu aliyekufanyeni nini nyota ili muongokee katika viza vya bara za nchikavu na baharini. Qad fassalna al-ayat. Hakika tumsinganua aya ya ya'lamun kwa ajili ya watu wanaotaka kujua wa huwa aladhi anshaakum min nafsin mwahida. ye mwenyezi Mungu ndiye aliyekufanya ni ninyi kutokana na nafsi moja mama ya Adam na Hawa Fa karun wa mustawdahu na akakupangieni muda wenu makazi yenu maisha yenu ya muda mfupi na muda mrefu qad fasnal ayati ya yafqahoon tumezipambanyua aya kwa watu wanaozingatia Mwenyezi Mungu makazi ya muda mfupi tumboni na kukojalieni makazi ya muda mrefu e, akhira. Wahuu aliye anzala minasamaa ma'a. Ni yeye Mwenyezi Mungu kuteremshieni kutoka upande wa mbinguni maji, fa na bihi na bata kulishe Tukawatesha kwa maji hayo mimea kila kitu. Fa akharijna minhu khadra, tukawatesha kutokana na maji hayo majani jani mabichi ya mboga nukhriju minhu haban mutarakiba tukaotesha tukatoa kutokana na mimea me hiyo chembe zizoelemeana zizogandana mpunga nganu mtama uwele mahindi wa minan na katika mitende min kutokana na matawi yake kaniwanu ndani kuna makole alioinaba wajannati na bustani nyingine min anabi zilizodabibu wa az-zaytunu zaytoun war-rumanu ni matunda yaliyofananafanana mengine wa mutashabi, na mengine hayakufanana undhuru ila thamarihi angaliyan mafuatili matunda yake idha athmara wakati yanapotoa yanapozalika. zalika wa yan'ihu waqati inna fi dhalikum laayat hakika danya hayo kwenu ni dalili zawazi liqaumi yu'minun kwa watu wanaomwamini Mwenyezi na uwezo wake lakini kuna wengine makafiri wajaalu lillahi shuraka aljiniwa. wa kumfanyia Mwenyezi Mungu washirika wa kijini hali ya kuwa Mwenyezi Mungu akalaka ndiye aliwaumba Mwenyezi Mungu ma, kawa kawaumba ishawana kufanyia nguvu zake Mwenyezi Mungu kwa uongo wa kharaku banini wa banati wa kambunia Mwenyezi kumna na watoto wa kiume na, ilmi, na wa kike bila elimi pasana yote subhanahu wa ta'ala utakatifuni wake mwenyezi na utukufu amma yasifuni ameepukana na yale ambao anamsifunayo wa washirikina badi usamawati wa walardh zingu ni mvumbuzi wa mbingu na ardhi anna yakunu lahu walad itakuwaaje anasibika yeye na mtoto wala mtakulu lahu sahibi wala mke kwanza kuna sabika na mke ndio akapata mtoto wa khala shei kulla shay mwezingu kila kitu kila kitu kikiumba sasa kiumbe kinaweza kuwa mtoto wao huwa bi kulli shay haliakuwa mwezingu ndio kila kitu ni juzi thalikumullahu rabbukum huyo basi mwenye uwezo na sifa hizo ndi allah mungu wenu mlezi wenu. muumba wenu maliki wenu la ilaha illa huwa hakuna mwingine anastahili kuabudu isipokuwa yeye Khaaliku kulli shay'in man yaqum bikulli kaydu fa'buduhu wa'budu ni yeye. wa huwa ala kulli shay'in wakeel nahaya killa kitu ni mhafidh kila kitu ni kifahazi la tudrikuhu al-absar mnyezimuungu hakuna macho yanayomuona wa huwa yudrikul na na yaona macho yote wa huwa al-latiful khabir ni mpole ni ndani ni mjuuzi Qadija akum basair min rabbikum mikojeeni nyinyi uwoni. umekojeeni nini uwoni min rabbikum kutoa kumlezi wenu famana basarafa lanfsih ataonyeka atakuwa nyenyeka kwa ajili ya nafsi yake wamana amifaliha namenye kupufuka basi anapopufikia nafsi yake wama ana alaikum bihafidhi wala mimi sikuwa kwa juu yenu mwenye kuhaminishwa kuwa hifadhi ya wenu silo kabisa mtu mmoja ndato mimi kwenu kuja kukualimesheni na kukuongozeni kukulegezeneni na kukufahamisheni si jambo jingine wakadhalika nusarrifu alayati na kwa mfano huo tunazitanganua aya waliyakulu darasta waliyakulu ili wapati kusema makafiri kukuambia wae muhamadi darasta umesoma walinubayyinahu liqaumi yaalamun na ili tuibainishe Ukweli kwa watu waliokuwa nataka kujua Ittabi ma uhiya ilayka Mwenyezi Mungu anamwambia wake katika aya hii ya na sita. Fuata Muhammad ma uhiya ilayka muongozo uliotumwa kwako mirabbika kutoka kwa mlezi wako La ilaha illa huwa hakuna mwingine anayestahili kuabudiwa isipokuwa yeye waa'ridi anil mushrikin wapo zile mbali wa shirikina wa Allahu shaa na kama angetaka mwenye Mungu kutumia nguvu zake kuwazuia watu wasishirikishe basi wasingalishirikishe hata mmoja ma asharaku wa ma janaka alaihim hafiza lakini pia yele kwamba kukufanya wewe juu yao e, kwa mwenye kuwa hifadhi au kuwakilisha na kuwahifadhi wewe wasipotee wa ma anta alaihim biwakil wewe juu yao si mwakilishaji wa la tasubul ladhina yad'una min na wala la msuwatkane wala washirikina ambao wanaabudu ya'budu asiyya kuwa munyezimu fayasubu fayasubullahu sababu na sababun awaw wa kamtukana munyezimu kwa ujinga bighairi ilm bila niyyuz wote kadhalika zayyanaha likulli ummatin amalahum Hivyo hivyo ndibutu libwaambia kila umati zao kaziona jema thumma ila Kiisha rajum Kisha wako ndiyo marejeo yao kwa mlezi wao ndio marejeo yao fa yunabbi'uhum bima kwanu ya malun munzimgu atawaeleza na kuwalipa malipo ya amali walizokuwa kazifanya waqasamu billahi jada aymanihim wameapa makafiri kwa jina la munzimgu kiupewa vyapo vyao paka sema la'in ja'atuhum ayatun kama utawji'u mu'jizatan wati la yu'minun yu biha wa ta'min. Qul wa'ambir inma ayatu inda Allah. Mu'jiza si nayo mimi. Waambie muujiza inatoka inakuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wa ma yushirukum. Mwenyezi Mungu anawaambia mtume wake ni kitu gani ambacho kinakudilisheni kinakupeni tamaa annahaa idha jaat la yu'minun hao meadamu ni makafiri na ukafiri ndio waliochagua hata ikija hiyo miujiza hawaamini Munguzi anawaambia hivyo ana idha jaat la yu'minun wa afidatahum tunazigeuza nyoyo zao na absarahum na macho yao kama lam yu'minu bihi tunazigeuza nyoyo zao na macho yao, kama vile ambavyo walikosa kuamini hapo mwanzo wanadharu hum fi tuyanihim ya mahun na mwisho tunawaachilia katika upotevu wao wazurure wanaende wa kirudi bila ya umongofu bila mafanikio wallahu subhanahu wa ta'ala alam. allahumma idhnabihudaka waj'alna minasari fi wala tuwallina waliya ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين